Mnogo šta smo vidjeli, mnogo šta čuli, ponešto naučili na pamet, ponešto znamo da ponovimo, da izrecitujemo, sve to nazivamo nekim duhovnim znanjem, tamođe drskosti više čak i po i pravoslavnošću, Međutim, kad uđemo u ovakav prostor, prostor ovakvog praznika, gdje je sve podignuto na jedan visoki carski nivo, pritome sve u ljudskim veličinama, u ljudskoj prirodi, kad vidimo... Kako čovjek može da brista kako može da svijetli, kako može da lekko, da ode i visoko, da se podigne uzvisi u znanju, u bogopoznanju, kakve riječi može da izgovara, kakve istine iz njega da se izliju i izlivaju, kakva svetost da uđe, U dušu ljudsku, kako imena ljudi mogu da budu zlatom, božanske blagodati okolane i ukrašena, tek onda vidimo gdje smo mi, koliko smo mi daleko, koliko mi negdje nismo ništa ni počeli da radimo, koliko mi nismo ni okusili, Od onog života koji je Gospod dao da ga imamo i da ga imamo u izobilju. Jedno je vrlo jasno naglašeno u ovom svetom evanđelju, da taj život nećemo vidjeti, da od tog izobilja nećemo ukusiti niko od nas šta god mi mislili da znamo i da možemo Bog je rekao da niko neće okusiti od tog života ako ne uđe na vrata, ako ne uđe kroz Boga u život vječni. Strašne riječi, istinite riječi Božje, u ovom vremenu kad se od ljudskog blebetanja i buncanja teško do riječi Božje stiže... Evo slava Bogu i Majici Božjoj da smo uspjeli naše uši i ove tjelesni i tjelesni sluh, a i onaj duhovni, unutrašnji, da oslonimo na riječ Božju i da je čujemo ovako jasno projavljeno, gdje se kaže da samo oni koji uđu kroz vrata Uđu i izađu da će život naći. A ta vrata, braće i sestre, to je naš gospod, to je naš ovaploćeni spasitelj. Samo oni koji kroz njega uđu, učiće će i izađi će i pašu naći i život u izobilju. Da bi smo ta vrata našli, da bi pogodili na prava vrata, jer mnoga su otvorena, na mnogim od njih očekuju nas najamnici, razbojnici, lopovi, prevaranti, džavoli, mnogi džavoli i oni veliki i oni srednji. I oni najmanji od džavola I oni veliki koji im služe I oni srednji Koji su im podčinjeni do onih najmanjih, najjeftinijih služitelja šibicara Svi oni stoje na vratima koja su širom otvorena I koja čekaju da nas progutaju Čekaju otvorena da na njih uđemo I da izadjemo ne tamo gdje je život vječni Nego gdje je muka vječna Vječni škrg zuba Vječni oganj i crv koji ne Pritom treba naglasiti da Su te zamke vrlo vješto postavljene Mnogo vješto I da je nama potrebno vođenje, da, da nam je potrebno na navođenje, da je potrebna svirka i glas istinskog pastira duša naša. Taj glas, Boži glas, on se kroz našu svetu pravoslavnu crkvu projavljuje Kroz njeno učenje i kroz njene svete pastire Jasan znak da smo na pogrešnom putu Jeste nepostojanje ili ignorisanje onih ljudi Koje je duh sveti istakao i koje je postavio na visoku službu Napasanja slovesnog stada na službu arhijerejstva, episkopstva. I kroz njih, od apostola pa u naših dana, čuje se glas Boži, koji nas poziva u naručje Svete Trojice, u naručje Boga i Otca. Među velikim arhijerejima, među velikim pastirima posebno mjesto zauzimaju sveti oci koje evo večeras srijećemo, koje molitveno prizivamo i koje uz pomoć crkve poštujemo, iako je naše poštovanje slabo. I jadno, ali ipak zahvaljujući tome što se sve dešava u ambijentu crkve, vjelujemo, nadamo se i ne očajavamo da će ovakvo opoštovanje i ovakav movitveni prinos oni prihvatiti, primiti i za nas se Bogu pomoliti njihovim moćnim i vrlo smjelim molitvama koje imaju pred Bogom. Imali su ih, dok su još bili u zemnom životu i kretanju. Veliku smjelost i sveti Vasilije, i sveti Grigori, i sveti Jovan Zlatulsi. Veliku smjelost, a kakvu tek smjelost imaju u ovom trenutku, kad su im duše pred predstavom Svete Trojice. I kad mogu mnogo da nam pomogu i nama i svima koji njihovu pomoć traže pod uslovom, a to pogotovo važi kad su njih trojice u pitanju, mada svi sveti archijereji taj uslov traže i kogod očekuje pomoć od njih, a ne ispoštoje taj uslov, uzavuć se trudi, uzavuć se nada, nikad mu oni pomoći. Taj uslov jeste čista vjera i tačno ispovjedanje iste vjere. Iste vjere kojom su oni vjerovali, a sami je primili od svetih apostola. Ako budemo na njihovom tragu, ako se budemo držali vjere u jednoga Boga koga u Tri ipostasi poznajemo, ispovijedamo i proslavljamo kao trojicu jednosušnu, životvornu i nerazdjeljivu. Samo u tom slučaju i po tim uslovom možemo očekivati njihovu veliku pomoć i veliku podršku i zaštitu. Od koga zaštitu? od duhova laži i obmane od duhova iz podnebesa. Nema nama života, braću i sestre, i uzavuce mi trudimo ako nam je vjera netačna, ako nam je vjera pogrešna, ako nam je vjera kriva ili nekim lažnim dogmatom obojena. Samo malo Skretanje od prave i takšne pravoslavne vjere jeste potpuna propas. Malo skretanje velika muka. Greška u vremenu vječne posledice. Malo neistine, totalna laž u srcu, u umu, u volji. Čitav život je Pogrešno, jedna ogromna i strašna greška. Veliki zaštitnici istine i vjere bili su sva trojica i sveti Zvatost, Jovan, sveti Vasilije veliki i sveti Grigorije Bogoslov. Veliki zaštitnici i neustrašivi branitelji otočkih predanja nisu se bojali Ni satane, ni se bojali svih podnebesnih sila, nisu se bojeli ni careva, ni moćnika ovoga svijeta, jer su duboko u svojim dušama imali potvrdu da je živ Bog i da je svedržitelj, da se sve pokorava njegovoj vlasti, njegovoj sili, njegovoj volji. I oni, prethodno pokorivši svoju volju, svoje misli, svoj um, svoje srce, volji Božijoj, umu Božijem, a pa treba znati da im to nije baš lako bilo, treba znati da su umovi svetih otaca, Jum svetoga Jovana, i um svetoga Vasilija, i um svetoga Grigorija, bili veliki umovi, veliki umovi. Danas takvih umova skoro i da nema. Ova površnost, osrednjost, mlakost, ona ne dozvoljava da čak i pretpostavimo kakvim se formatima ljudi radi. Navikli da gledamo sve više beslovesno u sebi sebe. A treba znati da nije bilo lako Svetom Vasiliju Velikom da smiri svoj um pred umom Božjim. Nije bilo lako ni Svetom Grigoriju Bogoslovu da smiri svoj um pred umom Crkve. Nije bilo lako ni Svetom Jovanu Zlatoustom da pokori svoje veliko vatreno srce evanđelskom okviru i evanđelskim zapovjesima. Veliki je to trud bio, braćo i sestra. To ne smijemo da zaboravimo. Veliki podvig. Zahvaljujući kome su i dobili tako velike, blagodatne darove. I kad su smirili svoje umove, svoju volju i svoje osjećanje Kroz poslušnost Hrstu ova pročenom Bogu kroz poslušnost očevoj volji i kroz poslušnost za akonu duha svetoga. To jest crkvipravoslavnoj velika bragodaca izriva u njih i on da su im umovi postavi blistavi Bomo Onda su im srca postala stanište Svete trojice. U njihovim srcima živio je Bog, braći se, Sveta Trojica. Zato su tako snažno voljom živjeli po volji Božjoj i na taj način se obožili, sa Bogom sjedinili. Bog djelovao kroz njih, Bog govorio kroz njih, Bog zapovjedao kroz njih. Bog, sve ta trojica, kroz njih. I učenje njihovo je učenje Božije. Kažu, a to govore oni koji mnogo bolje poznaju i njihovo djevo, i njihovo bogoslov, i njihovo učenje od nas, da i čujemo sve Jovana, efhaidskog episkopa, koji mi je i službu napisao da su iz njihovog učenja, iz njihovih srdaca, isticale zlatne rijeke učenja. Pazite, zlatno učenje, nešto što je mnogo vrijedno. Riječi svetih otaca, riječi sveta tri erarha, su besvjem blagom, Svaka njihova rečenica, svaka njihova besjeda jeste zvato netvarno i netrugažno, blagodatna vrijednost, Božije darivanje. I mi u Crkvi Hristovoj imamo takve i takvu mogućnost da se tim bogatstvom obogatimo, da slušajući njihove riječi, Uranjajući u njihovo bogoslovlje, koje se mnogo, mnogo razlikuje od onih neuspjelih pokušaja ovih naših novih generacija, a istinskog i kvalitetnog bogoslovlja tvrde da je 20. vijek najgori po bogoslovu, da je to dekadens bogoslovlja, dekadencija bogoslovlja u poređenju sa bogoslovljem drevne crkve i drevnih otaca. I zaiste, svaki pokušaj da se bogoslovstvuje, da se pametuje, da se uči izvan učenja apostolskog ili ako hoćete, izvan učenja ravnoapostolnih jeraraka Jovana Vasilije Grigorije, u samom startu pogrešan, jer što će tebi to? Izuči njihovu riječ i bit će dovoljno. Ako uopšte budeš mogao i malo da zahvatiš i malo dušom da usvojiš, bit će ti dovoljno za tvoju mjeru. Mada njihovo učenje može da nasiti duše svih naraštaja pravoslavne Crkve s тим, što je ono danas готовo i ne prepoznato. I vrlo mali broj nasbraća i se se koristi to bezsim bravo, koristite zlatne rieke koje tekkoda po zemlji. Po našoj zemlji, dawnno je preведенsveti i ovan zratoovnosti. i to niismo primijeti mi se otimamo sa s bevoeslimama. Mi visimo po šankovima, mi se napijamo raznim otrovima i atskim tečnostima i tekućinama, neprepoznajući zvatne rijeke, zvatno strujanje učenje naše crkve izraženo i projavljeno i darivano i nama pristupačno kroz učenje sveta tri jeratka treba znati da danas, pogotovo danas moramo praviti razliku to je neophodno ako hoćemo dalje da idemo ako hoćemo da uđemo u dveri nebeskog carstva praviti razliku između oni koji duhom uče i oni koji pametuju po svojoj paloj prirodi, po svom palom i gordom razumu i umu. Danas se pojavili mnogi učitelji i mnoga učenja. Mnogi pokušavaju svojim palim umom, a pali um je um svako ko ne želi da se kroz oštru borbu sa strastima Sa načalnom strašću samoljublja, koja se dalje grana kroz srebro ljublje i svastoljublje, da, da se oštro suoči sa tim zvjerima koje žive u našim srcima, da se očisti, da bi srce moglo da primi istinitu mudrost i istinitu svjetlost duha svetoga. Dakle, bez te borbe sa strastima i uspješne borbe, uspješnog vođenje tih borbi, niko ne može, braće i sestre, da primi istinu, a kamovi da poučava u skladu sa duhom istine. Zato treba praviti razum i biti vrlo oprezan kad otvaramo oči uma kad otvaramo unutrašnja usta da primimo neko učenje. Vi vidite i sami koliko se danas lažnih učitelja pojavilo. Lažnih učenja, lažnih religija, filozofija, ideologija, čega sve danas nema u ponudi. I što je najgore, lipimo se na ona, ona najjeftinija učenja, onaj onaj je lijepak za pacove. Da ne govorimo onima koji ne idu dalje od dnevne štampe i glasila ovoga svijeta. To nije vrijedno ni pominjati u ovom trenutku. Nego govorimo onima koji možda imaju potrebu za duhovnim životom, za duhovnim znanjima, koji se pecaju u mreže, satanske mreže, Ra raznih učenja važnih, teosofskih panteističkih i raznih drugih gnostičkih sekti i jeresu. I u svima njema, njema, braća i sestra, gotovo bez izuzetka nema mjesta za učenje duha i za nosioce tog učenja, za svete oce. Sveta tri jerarha, Vasilije, Grigorije i Jovanu, nisu jedini jerarci. Oni jesu trojice veliki i ovaj praznik ima svoju pozavinu. Oni nisu jedini, oni su trojice veliki, ali i mnogo drugih velikih jerarha naša sveta crkva ima. I to evo juče, smo slavili također jednog od velikih, međutim nama danas ostade nepoznat, nevažan, njegovo riječ, njegovo učenje, njegovo srce, u komu je bilo ispisano ime Isusa Hrista. Srce svetog ignjatija, bogonosca, njegovo učenje, a i on kao učitelj i jerar, on je nama nepoznat, nevažan, nebitan. Mi ne znamo, mnogi ni da postojao, niti da on nikakve veze ima sa nama. A ima veze ako oćemo da budemo u pravo pravoslavnoj crkvi. Ne može ti da živiš bez učenja, bez prejemstva, bez predanja. Ne može to tako. Možemo da pokušamo, ali nema života. Nema života. Bez svetog Dionisija Areopagita, I, I bez mnogih drugih jeraraka učenika apostovskih, učenika sveta tri jeraraka. Tako da, na taj način možemo da provjerimo svoju vjeru i svoju poziciju u vremenu, jer vječno se bliži, a vrijeme ističe. Zato su praznici poput ovog praznika, mnogo važno. Zato ih je crkva i istakva. Istakva ih je i iz tog, a iz nekih drugih razloga. Jedan od njih, podvucimo i taj vrlo važan razlog, zašto ih slavimo danas svu trojicu zajedno? Jer slavimo ih u toku godine i odvojeno. Baš u ovom mjesecu svalimo svu trojicu. I Vasilija I Grigorija, evo, prije neki dan slavili smo i svetog Jovana, tačnije prenos njegovih moštiju. i A ovog dana sva zajedno. A zašto to? Zato što je đavo satana, duh podjeva i razvora, pokušao, a on pokušava do kraja. Što god bude mogao, on će pokušati. To treba da znamo. Ako ne uspije... U prvom, u drugom, u trećem pokušaju neće se zaustaviti do kraja. I ta ta njegova upornost u zlu prati čovjeka do smrti. Sveti oci kažu da je posebno teško u, u časovima ishoda, kad duša izlazi iz tila, da je posebna borba. I da čak puje posebnu strategiju baš za taj trenutak. Mnogo teški trenuci, za one koji su nespremni, katastrofalni. Zato je mnogo važno da se i sami spremamo za trenutke ishoda, jer se i protiv ih sprema. Ta njegova upornost projavljuje se i kroz brkanje uradovima crkve, brkanje raspoloženja, podjevu poštovaloca crkve svetih otaca. Pa je uspio, a i vrijeme apostolsko je pokušao da dijeli na one koji podržavaju Pavla ili podržavaju Varnavu ili nekog drugog apostola. Pa su se tako i nazivali. Mi smo Pavlovi, mi smo od mi smo od To je džavo radi. đavo je to ovo radio u crkvi Hristovoj i tamo negdje u devetom vijeku. Pa su poštovaoci Pri tome treba reći da su to bili ozbiljni ljudi, sa ozbiljnim namjerama, ipak podreli tom iskušenju. Pa su jedni isticali svetog Vasilije Veliko, kao najvećeg, drugi opet svetog Grigorije Bogoslova, ističujući njegov dar i njegovu osobenost. A treći jovaniti, kako su bili nazivani, svetog Jovana Zlatulstvo, kao najbolje od svih. I tu je došlo do sukoba, do razdvajanja. Naizgled bezopasno, međutim, tu je satan umješao prst. Tamo gdje je duh sveti djeloval, a kroz svu trojicu je djelovanje jednog duha, baš jednog, jedinog duha koji od ishodi. Nadahnuće Vasilija, nadahnuće Grigorija. Nadahnuće Jovana Zlatustov Nadahnuće jednog duha Jednog te istog duha I tu je svaka podjela Apsolutno nedopustiva A svaki pokušaj da do nje dođe Mora biti pripisan Onome koji izaziva podjelu Koji se prvi na nebesima odijelio I koji svako odvajanje I podjelu Podržava i izaziva dakle duh satane tako da se ta kriza pojavila i u crkvi i onda je duh sveti kroz svete oce dijelovao i u viđenju svetom Jovanu episkopu Efhajitskom javila se sva trojica pojedinačnom u slavi pa onda svi zajedno poučeš njega a kroz njega ...poručajući svim naraštajima, pa i našem naraštaju, da su sva trojica u saglasju, a sve dejstvom jednog duha, svetoga gospoda životvornog. I da je kroz svu trojicu on isti govorio, da su sva trojica njime bili prosvećeni i nadahnuti, i da ih kao takve treba poštovati a da se oni moliti za one koji budu poštovali kao učitelje crkve ponavljamo koji su jednoga duha i jednoga Boga u trojici poštovano propovjednici i pobornice. tako i danas poučavaju nas da u crkve, a i danas postoji to iskušenje nažalost Ono postoji, ali mi zbog mnogo prečih poslova i ne stignemo da ga registrujemo, jer mi imamo velika iskušenja, strašna iskušenja, a to to se nije nije ništa. To što mi nazivamo velikim iskušenjima, apostol Pavle, on plače nad tom prelešćem. Kako iskušenje ti imaš? Da vidim kako je to tvoje iskušenje. Za šta se ti boriš? Za bižuteriju, za plastiku... Pa kad tamo neka prepreka snađe, ti to nazivaš iskušenje, dižujući to navodno na neki duhovni nivo, na neku prepreku u tvom duhovnom životu da stekneš šta, ništa. I to je iskušenje, borba. Apostol Pavle plače nad tim. Ali to iskušenje danas postoji, mali broj ljudi ga registruje. Da odvajamo Otca. Pa jedan je ovakav, drugi je Jedan uči ovako, drugi uči onako. Ovaj je rekao ovo, a onaj opet nešto drugo. I tu se osjeća džavovska rabota. Hoće da sukobi učenje crkve i učitelje crkve. Pa vrlo često kod neiskusnih i površni zna da izazove tu neprijatnost. Ovaj je rekao ovako, onaj kaže ovako. Ili da ne idemo... Predavljako će se danas istine koje su sveti oci upijavili u sebe, dovode u pitanje. Je li ovaj sveti otac zaista taj i da li ono što je neki sveti otac napisao, da je to stvarno napisao ili neki poput njega? Ili neki koji se samo služio njegovim imenom? I šta onda možemo da očekujemo? Kakva vjera, kakvo povjerenje, kada više ne znamo ni kako se s ko zove, ni ko stoji za nekog učenja ili za nekog pisanja. Možda jeste, a možda i nije. E tu je kraj. Vjera ne ide dalje od toga. I u dušu se uliva, kako reče jedan od otaca koji primijetio to džavolsko iskušenje, fini otrovu akademsko skepticizma. Više ni što ne vjerujem Kako je govorio Sveti Filaret Moskovski Nedavno čusmo Kaže neki sumnjeju Da je Kit progutao Jonu I da je Jona živio U utrobi Kite Tri dana Izašao živ Pa kaže sumnjeju Govori Sveti Filaret Moskovski Veliki svetitelj Veliki bogoslov A on kaže u odgovor na tu sumnju, a ja kažem da tamo piše da je Jona progutao kita, ja bih kaže u to povjerovao, da je Jona progutao kita, a ne kit Jonu, kakav je taj odnos svetitelja bio prema predatoj riječi i predatom učenju. I kako kažu sveti oci, radije ću biti u krivu sa crkvom, nego ispravan izvanje. Radije ću promašiti sa svetim Jerasima, nego da budem pametniji od njih. Radije ću prihvatiti njihovu zabudu, nego da budem trezven po nekom mom mišljenju. Zato je mnogo važno da se upoznamo se našim svetim otcima, da im imena znamo, da im učenje koliko toliko otkrijemo, upoznamo i unesemo. Jer unoseći to učenje podvlačimo, unosimo svjetlost duha svetove, jer iz njih što je izašlo, sve je osvećeno, sve je provjereno, sve je istinito. Treba znati da su od svetih jeraraka učile sve generacije potonjih bogoslova, da su oni autore, autoriteti ili, kako ih nazivamo, vaseljenski učitelji, dakle nema učenja ako nije u skladu sa učenjem jeraraka svetih. Nema istine ako se ne poklapa sa njihovim doživljajima i svetog evanđelja i učenja crkve. A kako ćemo liturgiju složiti ako nismo u skladu sa Svetim Jovanom Zlatulostim ili Svetim Vasilijem? Kako je to učenje, kakva je to istina ako je oni nisu prihvatili u svoju? A onda treba znati da u njihovom prisustu, braćo i sestre, u njihovom učenju, da je prisutna sila. Nije to samo u smislu eto, nekog tačnog e, izloženja ili u smislu nekih preciznih definicija dogmatskih. A da jeste i to, ali treba znati da je tu i sila prisutna. Jer tamo gdje je istina, tamo je i sila. Nema sile bez istine i istine bez sile i svjetlosti i ljubavu. I kažu za svetog Vasilija Velikog, kad je služio liturgiju, kažu da je pojavom bio strašan, za, za gledati, strašna pojava. A mislim da u pitanju bio car valent, nasilnik, prijetio je svetom Vasiliju, opasnom mu prijetio. I kažu da je jednog dana... Manevrišući, jer osetio da ima tvrdog čoveka pred sobom i da ga neće lako savladati, odlučio da uđe u hram za vrijeme složenja božanstvene liturgije na dan nekog velikog hramovnog i crkvenog praznika. Jušao onako bez velike pratnje, tek nekoliko najbližih i ušao kroz narod, krenuo kao utaro, a sveta liturgija krenula. I on nespreman duhovno I nesvuteći U kako će polje da uđe Tamo gdje, gdje Je liturgija služio Sveti Vasilije Velike Možemo samo da prepostavimo Kako je atmosfera vladala u hramu Kad služi službu onaj Koji nam je kasnije činu liturgije stavio Veliko poznanje Veliko sozrcanje Velika blaguda Kažu kako je ušao u hram, da je osjetio polje njemu nepoznatog carstva. A onda kao car i sa carskom gordošću nije mogao odmah da pobjegne iz crkve, iako mu je, iako mu je dobijek svite kako, bilo stalo. Nego onako ulazio, koračao, pazite, car nasilnik, velika vlas, velika carska moć. Međutim, ušao je u polje nebeskog carstva. Carstva Otca i Sina i Svetoga Duha. I odmah mu je bilo stavljeno do znanja na tom duhovnom nivou da to nije njegovo carstvo, da je to carstvo Svete Trojice. I kako je išao dalje, ulazio, ulazio ja se višu u proslog Hrama. Kažu kad je prišao oltaru, kad je vidio Kako je atmosfera unutra? Kad je vidio svetog arhijereja nagnutim na svetim prestolom, duboko udubljenog u tajnu sveštenog dejstva, kažu da je zanemoćao i da ga ova dvojica telohranitelja nisu prihvatili da bi se skljokao u sred hrama od nemoći, da podnese silu istine. Tako i mi, braće i sestre, pravoslavni hrišćani, kad bi se utvrdili u istinama naše vjere, kad bi smo primili istinu duboko u, u, u našu dušu, u naše srce, sila bi nas posjetila. I ušli bi smo i sami u prostor Carstva Svete Trojice. I nikakva sila ovoga svijeta, nikakva vlas, nikakva moć, ni ovoga svijeta, ni podnebesnih duhova ne bi, ne bi mogao da nam naudi. Ne samo da naudi, ne bi mogla ni da se približi. A zašto nama demoni šetaju po kućama? Zašto nam demoni šetaju po stanovima? Zašto nam demoni šetaju po školama? Zašto nam demoni šetaju po svim ustanovama? Zašto se demoni slobodno šetaju i paradiraju po ulicama, tražajući svoje demonska prava? Otkud njima takva smjelost? Kako to moguće? Nije to tako ranije bilo. Šta smo mi to pogriješili? Kako smo mi to grašku napravili? Te oni tako silovito, gordo i drsko šetaju. I po ulicama, i po umovima, i po srcima. Kako to da smo dopustili da se od našeg srca i uopšte od prostora na kome živimo napravi demonsko igravište, trkavište. Dopustili smo jer smo se od istine odvojili, od cije cijepili. Automatski izazvali pukotinu kroz koju ulaze duhovi iz podnebes. Jer, ponavljamo, že je istina, tu je i sile Svete Trojice. Jer nema istine izom Svete Trojice. A tamo tamođe nema istine, tu nema bragoslova, Tu nema Boga, tu džavo nalazi svoju pašu i svoje mjesto. Tako da, Sveta tri jerarha, crkva Sveta pravoslavna, ona daje velike mogućnosti i nudi e, velike promjene, istinske, vječne promjene, ali pod jednim uslovom, da se vratimo istini, da se vratimo istini tom učenju, da se vratimo Učiteljima istine da se vratimo Tačnom izloženju Pravoslavne vjere Pravoslavnim dogmatima I življenju u skladu sa njim Čista vjera i življenje U skladu sa njom Garancu Uspjeha I u vremenu A kakav je uspjeh Ako nije uspjeh i u vječnosti Ako se ne Vječnim blaženstvom i carstvom nebeskim. Kakav je to uspjeh, kakav je to život bez vječnog blaženstva, bez života u govenjem i nebeskom Jerusalimu. Neka bi dao gospod naš Isus Hristos jedini, istiniti Bog i savršeni čovjek, da i mi kroz učenje Duha Svetoga, koje nam se dade preko svetih otaca, vratimo se Bogu poznanju vratimo se poznanju znanju Oca Nebeskog. Te da bi smo zajedno ovako sabrani u crkvi svetoj pravoslavnoj istinitoj, zajedno sa svetim ocima proslavljali svetu trojicu, oca i sina i svetog duha, trojicu jednosušnu, životvornu i Nerazdjeljivo i sada i uvijek I u vjekove vjekova Amin